Заради цього вона готова була терпіти що завгодно. Але говорити Максимові ще рано. Спочатку треба впевнитися. Дорога була довгою, виснажливою. Софія почувалася вкрай зле. Нездатна з'їсти ані крихти, випити ані ковточка, знемагала від спеки і спраги. Не в змозі підвестися. Максим хвилювався, а ще більше тому, що не знав причини. Максим, це мене закачало, минеться. Але ж сюди їхали, не закачувало? Не турбуйся, мене. Раннього ранку поїзд прибув до Тернополя. На твердій землі, що не хиталася під ногами, майбутній мамі трохи полегшало. Та побачивши таксі і зачувши носом бензиновий дух, якого з не терпіла, Софія знову позеленіла. Водій допомагав Максимові вантажити до багажника валізи, торбинки, коробки і клунки. Кивнувши на зелену з обличчя Софію, зауважив «Що, друже, дитинки чекаєте?» Моя також, коли вагітна, так мучається, слів немає В машині їздити зовсім не може, нудить А пішки далеко, хоч на руках їй носи Ну, нічого, це ж тільки спочатку так «Потім легше буде. Сідайте сюди спереду, так зручніше», – відчинив дверця та водій і обережно посадив пасажирку. Максим стояв, наче блискавка йому влучила, і ніяк не міг збагнути новини. «Це у вас перша дитина?» – продовжував водій, вирулюючи на трасу. «Так». «Ні, друга», – відповів Максим, повільно приходячи до тями. «У нас вже є дівчинка, до школи ходить». «Школярка? Бач, а такі молоді. Ніколи б не подумав». «Нічого, матусю, довезу обережненько, ніде й не струсне». Підморгнув веселий і гострий на слово водій. «Тобі секрет», – подумала Софія дорогою, долаючи напади нудоти від кожного повороту чи гальмування. Вона навіть не мала сили обернутися назад і спитати, як там Максим. Нараз відчула його руку на своєму плечі. «Софієчко, це правда?» Прошепотів він кудись у її волосся. Софія тільки кивнула і притиснулася щокою до чоловікової руки. Додому дісталися не скоро. Водій віз обережно, намагаючись не загальмувати зайвий раз. Побачивши будинок Валентини Сергіївни, бідолашна мучениця-пасажирка зраділа немов Робінзон кораблю. Максим довів її до кімнати, зручно влаштував на канапі і побіг виносити речі з машини. «Та не хвилюйся ти так!» – гукнув йому навздогін водій. Коли Максим, нарахуючи здачі, покинувши коробки з фруктами на призволяще, стримголов полетів до хати. Софії був немилий світ. Уявити собі, що відчуває вагітна жінка упродовж перших місяців, поки дитинка влаштовується у її тілі, Може, тільки інша вагітна. Або іще чоловік після добрячого перебору. І не просто перебору, а після такого гідного надуживання –